Lava Te-năbușai în pâcla încinse atmosfere. O, tu, noian de lavă, ce aveai să fi pământul! Făptura nu sunase din trâmbiți de cratere, nu fulgerase încă în noaptea ta cu vântul. Ce surdă clocotire, ce înceată așteptare sub aburii roșiateci, sub aburii de fier, când înspre noi tărâmuri vroiai o revărsare, când oprimat de umbră tu presimțeai un cer. Dar se desprinse vălul și o boltă îndepărtată din zâmbetui albastru desfășură spre tine. O clipă a fost. Și totuși, sclipirea ei curată te-a înfrățit de apururi cu sferele senine. De atunci, spre o altă lume, fluidă-ți formă tinde. Cu slava întrevăzută, un dor fără de sațiu ar vrea să te împreune, și ca să o poți cuprinde, tentacule lichide îți adâncești în spațiu.